i cilin e ka ba musliman. Dërgojmë salavatëm i profetin Muhammad sallallahu aleyhi vësallem, mbi familjen e ti fisnike, mbi shokët e ti besnik, dhe mbi të gjithë atate cilet njekon dhe pasojnë rrugën e ti dheri në ditën e kiametit. Ne si besimtarë musliman besojmë dhe imi të bindër Se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala në ka kryu në këtë dynja Për i qëdhim të caktum Qëdhimi final i krymi të njërjut Ashtë besimi, njohja, adhurimi dhe në nështërimi Dhe i modështisë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Për i qëdhimeve me të cilat Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Për të cilat Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Në ka kryu në këtë dynja Për i qëdhimeve me të cilat Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Lëjë vëllu ju kem ai ju kem ahseno amela. Për mëna pa secili është më pun mir, cili është më i dobishëm dhe më i vlefshëm për shpirtin e tij, për familjen e tij dhe për shoqërinë e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka kriju, na ka obligu me punë të mirë dhe na ka ndalu nga punë të këqia dhe na ka premtu xhenetin, mirsin, këtsin dhe lumturinë e përjetshme. Në alusim Allahun subhanahu wa ta'ala Sepse Allahu emeritan adhurimin Idrejtohena Allahut me, me ibadet dhe me lutje Sepse Allahus subhanahu wa ta'ala emeritan adhurimin Dhe në mes nesh dhe Allahut shumëher Fusim gjennetin e ti Kërkojmë gjennetin e ti Sa që shumë njërëz dhe oshta përësin A i në duke lut Allahun se Allahu emeritan adhurimin Apo jena duke e lutë Allahun Sepse do në me fitu gjennetin e ti Kënatsin e ti Kërkimi i gjennetit e Allahut subhanahu wa ta'ala Në përmjet veprave tona Nuk i bjen nësh Dhe nuk asht në kundrështim Me kërkimin e knatsis Allahut Dhe shpërblimit Allahut subhanahu wa ta'ala E lusim Allahun Sepse a i emeriton adhurimin Mirpoh vet Allahu subhanahu wa ta'ala me madhështinë e tij na ka premtuar xhenetin. Allahu subhanahu wa ta'ala, në çmë vetra na ka motivu dhe pejgamberi i tij na ka motivu për me bë kupë të mira në mënyrë që të mfitu xhenetin dhe kënaqësinë dhe shpërblimin dhe të mirat dhe sevabin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pajet Ibrahimi alayhis salam, pejgamberi i Allahut Jash drejtu profe, jash drejtu Allahut subhanahu wa taala me lutje dhe kët lutje ka përmend Allahu në Kur'anin famullart. "Waj'alni min warasati jannati'n na'im." Wallah, mbanu trashëgues të xhenetit të tënd. Edhe pejgamberi te Allahut subhanahu wa taala e kanë lut dhe kanë kërkuar për Allahut xhenetin e tij. Por edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam Ja është drejtu Allahut dhe ka kërku gjennetin e ti Ajë zëtni sallallahu aleyhi wa sallam Kuj është taku me një përsan i ka than Ke i fete kulu fis salah Qa lypti në namaz Qfar duajet kërkan në namaz Mese i drejtu esh Allahut subhanahu wa ta'ala Në namazin të ndë I ka than e i rob Ajë njeri i thjesht I ka than profetit Muhammed Unë në namazin të më thamë Allahu ma inni esalu ka lë gjenne Wa e audhu bika minë në narë O Allah Unë kërkaj për e tejet gjennetin Dhe kërkaj për e tejet Me më rritë prezjarit gjëhnamit Thjesht O Allah Unë kërkaj për e tejet gjennetin O Muhammed Unë nuk mundëm me ju drejtu Allahut Me lutje Të përkryme ashtu Si që drejtu o ështëti Allahut Profeti Muhammed sallallahu alislam I ka thani këti personit Hau leha nudendinu Edhe ne rëth një kësaj lutje Si dhe na Edhe na një kët lutje Jedrejtojmë dhvjad, dhvjad, Allahut Subhanahu wa ta'ala Në është të me fjarë të tjera Mirë po qëdhimi lutjeve tona O Allah na mundë sa gjennetin Dhe na bëndë mujtën me naruit Dhe, na, dhe me napshtu Prezari të gjëhnemit Do të vazhdojmë në shë Allahu ta'ala Me i cikër të ri, bisedash dhe hytbësh Përmi disa vepra specifike Vepra për të cilat Profeti Muhammed në ka garantu Dhe në ka premtu Gjennetin e Allahut subhanahu wa ta'ala Shumë për e këty në veprave Në sëjni në dikuj nështë a janë të vogla Shumë të vogla Dhe në sëjni në dikuj nështë a janë shumë të mlaja Dhe shumë të randa Besim tari musliman Nuk duhet me të nen vleftsu për punë vetmire kur gjallë dhe nuk duhet të nen vleftsu për gjynoheve kur gjallë. Askëkush nuk duhet të thánse, hajtë se, se gjynai vogël pa babai se Zotin afal. Sa gjynah e bani adami dhe Allahu e prijashtoi për prej xhenetin një gjynah. Sa gjynah e bani shejtani dhe Allahu e prijashtoi për prej mëshirën e tij një gjynah. Nen vlefsimi i punës Si të mirë dhe si të keqe, nuk është parim dhe nuk është e drejt e muslimani të dëvoqër. Por gjithë është duhet dhe punën e mirë, besimtari nuk e nënvetsan, sepse në është ta njëja punë e mirë, mundët më ba sebebë dhe shkak me fitu mëshiren dhe gjënetin e Allahut, subhanahu wa ta'ala. It të kun nara, walau bi shqipi të mëratin, profeti Muhammed ka than, luju prezari gjehnamit, qoftë edhe me një gjys hurme rruju prezari qëhnamit qoftë edhe me disa qëndarka e nasë nuk kam dhe oh, o Muhammed ojë dërguar e i Allahun nuk kam asë një qëndark me dhe vanë sadaka dhe me fitu mëshirën e Zotit dhe me përtu prezari qëhnamit femenlem një gjith dhe nasë dikush nuk gjen me vanë sadaka asë një grimës asë një qëndark asë një gjys hurme فبكلمه طيبه ادهر لا تروين وتفدي الروحين التي برزار الجحيم بني فعال الخير فالفعل الجميل سبب انو نشتا نيا فاعل الخير بحدث سبب مئذتو مشيرا الى الله سبحانه وتعالى من هذه الحديث تتر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اورن دف لا تحقرن من المعروف شيئا Mos në në vleftësoni për punëve të mira, kur gja? Mos në në vleftësoni për punëve të mira, kur gja? Dhe ka përmisu mentalitetin Se mundhët me thandi kush punë e mirë Ashtë e lidhën punë e mirë me anën materiale Ja, ja, punë e mirë nuk është vetëm anën materiale Punë e mirë ashtë të dhe Vëllohën telka e khake bi wajhëhin talqin Që uftë se kjo punë e mirë Edhe me utaku me vlanë tanë, me shokën tanë, me mikën tanë Me një fëtyr të busqeshën Edhe mu e taku me fëtyr të busqeshën Kur të tako shtjetrin Nase i busqesh për hatër të Zotit Subhanahu wa ta'ala Një kja busqeshje Konsiderohet se vapë Dhe shë problem Dhe isha dhe meritojmë të mirët Dhe bereqetin Allahut Subhanahu wa ta'ala Allahut Subhanahu wa ta'ala Në Kur'anin famlart Dukë na motivu dhe duke na mësuse Besimtari musliman nuk duhet Me në nënvleftesua së një punë që ofë prejtë mirave, që ofë prejtë këqijave thët fëmën ja'mel mithale dharrëtin këjrën jara kush e bënjë punët mirë aja mirë që ofë sa grimësa se vabin e kësaj punët mirë këmë e gjithë të këtë të këtë të këtë të këtë të këtë allahu subhanahu wa ta'ala ditën e gjukimit edhe e kunërta kush bënjë gjëna që ofë të gjëna sa grimësa gjënajnë e kësaj vepër të vog Përpara se më tregu ato vepra, për të u hut me nga një veprë inshallahutaala do t'ju tregoj. Veprë me të cilën Allahu dhe profeti i Tij na kanë premtuar xhenetin. Këndcim dhe lumturinë për e Allahut subhanahu wa taala të përjetshme. Përpara se më tregu dhe më fillu me, me tregu këto vepra, do më tregoj dy parime kryesore, dy parime në lidhje me xhenetin. Janneti e Allahut subhanehu ve teala. Ashton ti prej Zotit. Ashtimshir e Allahut. Allahu subhanehu ve teala eshtin dikën në xhennet me mshirën e tij. Dhe e dënon dikën me drejtësinë e tij. Allahu subhanehu ve teala nuk i ban pa drejtësi askujt. Dhe nuk e obligon dhe nuk e deturon dikush Allahun me shtit dikën në xhennet. Na s'di kush pe nesh e fiton xhenetin. Dhe lutim Allahun me na babrit banorëve të xhenedit. Parimi jonë është se xheneti është mëshira e Allahut dhe vetëm me këtë mëshirë të Zotit mundëna mefitu xhenetin e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an famëlar të thonë la yus'alu Allahu nuk pyetet. La yus'alu amma yef'al, u hum yus'alun. Allahu nuk pyetet pse dësesi. Njerëzit janë atë a pyten, njerëzit janë atë të cilët pyten, pëse ki ba këtë punë ose pëse nuk e ki ba të punë. Kurse Allahu subhanahu wa ta'ala me mshiren e ti dhe me drejtësile ti absolute, dënon dhe shpërblen. Dënon dhe shpërblen. Profeti Muhammed sallallahu aleyhi sallallahu. Në të regon një hadith ku Allahu subhanahu wa ta'ala urnon dhe thotë. I drejtohet xhenedit duke i thënë: "Anti rahmeti, arhamu biki men asha'u." Xhenedi është mëshira jeme. Unë mëshiroj me xhenet kën dëshiroj. Dhe as drejtu Allahu subhanahu wa taala jehennemi. "Anti azabi, u'adhibu biki men asha'u." Ti dëni me yem. Dhe unë dënoj me jehenemin kën dëshiroj. Ja drejtu <Ses> profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam sahabeve të tij duke u thënë لو ان الله عذب اهل سماواته واهل واهل ارضه ناس الله do t'i ban do t'i dënonte banorët e qiellit edhe të tokës la azdabhum ghayr zalimin behm Allah subhanahu wa taala do t'i dënonte edhe nuk i do dhe nuk do t'i bante pa drejtësia as kujt وَلَوْ رَحِمَهُمْ dhe sikur Allah të mshiron të banor të tokes dhe të qedhin kanët rahmetuhu khayran lëhum min a'malihim mshira Allahut është ma e janë dhe ma e mirë sësa punëtona mshira Allahut është ma e janë dhe ma e mirë sësa punëtona Profeti Muhammed sallallahu alaihi sallam kër jash drejtu bësimtarëve muslimanë Kërë është drejtu besimtare mus dhe musliman Tërta për t'ju mështetë Allahut dhe për t'ju dërzu mëshirës e ti Por jo vetëm duke naj Por është duke punu pëndë mira Dhe pas tëj duke shpresu në mëshirën e ti Thëtë profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam Aribu wasadidu Wa'lemu anna hu lenjenjua ahadu min kumbi ameli Bani pëndë mira Bani pëndë mira Përqendrohuni në fen e Allahut, dhe nëse nuk mundeni më u përqendruani 100%, mosfaqu afrohuni, afrohuni të plotës. Dhe dini se krikosh nuk se krikosh për ju nuk mundet më pështuaj për dënimin e Zotit me punët e dia, o i dërguari i Allahut. Krikosh nuk mundet më pështuaj për punët me punët e dia, as edhe ti o Muhammed nuk mundesh më pështuaj me punët tua. Wala an Asun Illa en jetë ghamme deni Allahu Bi rahmetin minhu Ve fadhl Nasë nuk me kaplan mshira Zotit Dhe dhëntia ti Dhe mirsia ti Asun si pejgamber i Allah Nuk muhna me pështu Pre denimit Allah Subhanahu wa ta'ala Gjenneti Ashtë mshira Allah Gjëhennemi Allahu danan me gjëhennemi Medrejtsineti duhet me ju mështetë dhe duhet me shpresu në mshiren e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ebu Horeira radiallahu anhu, një prej shobët profetit Muhammad, i ka than një personit tjetër, As kush për jush mështi thojnë di kujt, Wallahi la yudkhilu këllahu lë gjennët e abeda. As kush mështi thojnë kujt, pasha Allahun nuk të futë zoti kërnë gjennët. Asë kushë për jushë Masë i thojnë shokët ti Pasha Allahun nuk të falë zoti Nuk keme thitu gjennetin e ti I thot këtë përsën e buhoreres O e buhorere Na këtë fjalë jathojmë në oshta një një tjetërit Kur zemrona Kur mërzitena Kur ndzehena thot, E buhorera përsër i thotë Masë e thuj këtë fjalë Pse? Sepse kam një gjuë profetin Muhammed Sallallahu alaihu sallem duke të regu Rastin e dy personave Rastin e dy personave Njëni për ty në adhuruës dhe i badetli Junë në nështonë të dhe jubim të Allahut subhanahu ta'ala Kurse tjetëri gjunahëqar Besimtar mirë po gjunahëqar Gjunahet e kishën mulu Gjunahet i kishë të marrë shumë së sapun të mira Gjun... Besimtari i dëvoqëm Adhuruësi kure shikote besimtarin gjunahëqar në gjunah I thote leni ma gjunahet Kur pa ilën gjunahet, gjunahtari po të, hallini worbi pa zotën, apo më nënëhat. E uhet ali raqiba, mos ka dërguat Zoti. Çurtues mos ka dërguat Zoti. Eh, sundus për mimu, më nënëhat, nën bonë tema. Një herë dhe një herë dhe një herë kur pa ilën gjunahet më nënëhat, kur pa ilën gjunahet më nënëhat, një ditë për ditë adhuruesi i drejtohet Gynahë qari Kure shikan në gynah Betohet Allah dhe thot Vajhaka eksr Oj mjeri ti Largoj o gynahë Gynahë qari thot Besimtari dhe voqëmi thot Pasha Allahun Allahun nuk kam e të fal Pasha Allahun Allahun nuk kam e shtinë gjennet Allahu subhanahu wa ta'ala Dërgën një melek me jamar shpirtin Këtune dy personave profeti muhammed tregon allah subhanehu ve taala dregon nje melek me amar shpirtin dy ne dy personave dhe i drejtohet allahul gjinahqarit izhab fadkhulil jannate birahmati shko hyn jannet me mshirin time dhe i drejtohet odhuruesit e kont bi alima e kont ala ma fi yedi qadira mos eki pas jenneditin ze jehenamin tam mos mos eipas ndortetuja ti ban çadoshme ti ban çfarë dëshirojnë me to jo jenneti nuk është as në dorën tënde as në dorën tënde jenneti është në dorën e Allahut subhanahu wa taala këndëshën Allahu më mëshironë ti e mëshironë dhe këndën Allahu me drejtsinë e ti e dënon izhabu bihi ila an-nar hyrna kët person në zjarr të jehenemit dërgojnë kët person në zjarrin e jehenemit Parimi parër se Gjenneti është mshira Zotit Subhanahu wa ta'ala E lusim Allahun me nabohë pjesë të kësa i mshira Parimi dytë arse Allahun nuk e thënë premtimin Sili është premtimi që në ka dhanë Zotit Subhanahu wa ta'ala Premtimi që në ka dhanë Allahu arse Aj besimtar që punë të mira punan Aj besimtar që nga gjuna e të lërgohet Aj besimtar që urnat e Allahut izbatan Gjennetin e Allahut e fitan Pajëmi ose premtimi i Allahut subhanuhu teala se një besimtar nëse i bindet urrit Allahut subhanuhu teala, dizbaton urr në depërsitë e tija, është i mirë, është i sjellshëm, nuk bën hile, nuk rën, nuk mashtron, ndihmon dhe ndihmon të tjerët, i respekton prindit e tij, kërkon ditonin e e dobishme, është i vlefshëm dhe dhe i dobishëm për shpirtin e ti, për familin e ti dhe për shëshlin e ti duke sbatu urnat Allahun dhe për osit e profetit Muhammed këj përsan Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famdart e adhe profeti Muhammed në kanë përmtu se besimtari e mëritan se besimtari e fitan gjennetin e Allahut subhanahu wa ta'ala një përsan i cili e kishtë nërimu profetin Muhammed një ditë për ditëve pejgambjeri Muhammed i thot kërkot diqka Lëp prej me e diqka Që unë me ta shpërblu Dhe me ta mundësu A gjatë që ti kërkan Përsoni me ndën dhe thot Në ase lëp i diqka prej punve të kësaj dënjaje Prej të mirave të kësaj dënjaje 20, 20, 20 kanë me maru Lëp i diqka që është e përjeshme Lëp i gjennetin e Zotit Subhanahu Tala Virpada gjenneti ka tisa grad Lëp i graden mat nartë të gjennetit I thotë profetit Muhammed O Muhammed, unë kërkaj, që me kenë me tynë gjennet Parë me nëni profeti Muhammed sallallahu e zemë Kishtë mujtë me thajmë ti personit Shumë bukër gjennetin e këtë grantumë Shka flajë dhe rëj këtë Se gjennetin e këtë fitumë Mjë për profeti Muhammed sallallahu e zemë Nuk e ka motivumë anaj këtë Për kun razi I ka than Fë e inni ala nëfsike Bi këthërati së gjudë më ndihë më mu me ta plëtsu një këtë dëshiren tëne me sejqë dhe të te përta pra bani i badet Allahut Subhanahu wa ta'ala sa më shumë më nërë që me kenë më mu në gjennetin e Allahut Subhanahu wa ta'ala puna mirë na mundësan Zoti Subhanahu wa ta'ala për më arrit gradët e lartën gjennet hymë janë gjennet me mshiren e Zotit kurse gradët e gjennetit insha Allahut Allah i fitojmë me punët që kina bërë në këtë dënja. Allahu subhanahu wa ta'ala në Quranin famlartë, ka thënë, Wallazina amanu wa amilu salihati se në dëkhiluhum gjennatin të gjrimin tahti halë anharë. Ata që kanë besu dhe punë të mira kanë punu, do të ishtim gjennete. Dhe në këta gjennete si do tjenë? Khalidina thiha ebeda. Do tjenë të përjetëshëm. Waqdë Allahi haqqa Premtimi i Allahun është i vërtet Ata që kanë besu Dhe punë të mira kanë pulu Venë gjennetin kanë me fitu Premtimi i Allahun është i vërtet Wa menë asë dëku minë Allahi kila Dhe kush është ma fjallë drejt se sa Allahu subhanahu wa ta'ala Kush është ma fjallë besnik se sa Allahu subhanahu wa ta'ala Një përsen ka artik profeti Muhammed dhe i ka than O Muhammed A rëajtej dhe sallajtul mëktube O Muhammed si më nëndi Nasa unë e fali namazin Wa harramtu l-harame Dhe haramin E besaj si haram dhe nuk e praktikaj Wa ahleltu l-halale Dhe haladin E pranoj dhe besaj si halal Dhe e praktikaj E edhullu l-jenne A ka me hynë gjennet I ka thani zëtni pa Nasa Allahun e besan dhe e adhuran prej haramit largohesh haladit i afrohesh insha Allahu ta'ala shpresojmë që gjennetin e Zotit subhanahu wa ta'ala me afitu shpresojmë që gjennetin e Allahu subhanahu wa ta'ala me afitu këta ishin atët dy parime që besimtari muslimon duhet me i dit dhe duhet me ken i binun parimi i parë se gjenneti ashtë mshira Zotit parimi i dytar se na se besojmë Kuqë të mirë punojmë dhe prej haramit largohemi, Allahu subhanahu wa taala na mundson derën e xhenetit. Elusim Allahun subhanahu wa taala. Më na vënë mundësi që në hutbetë, që në hutbetë vijuese, me tregu për çdo herë nga një vepër që na mundson xhenetin. Elusim Allahun subhanahu wa taala që pun tonë me zgjuqur. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të mirat dhe sevatet më na i sjtoq. أَلُوْسُمَ <سؤال> اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَىٰ كَيْ جُنَاهَتْ مَنَا يَفَعِلْ ذَمَنَا يَقَقْسُ أَلُوْسُمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَىٰ كَيْ زَامْرَتْ أَيْ مُسْلِمَنْ وَمَيْ بَشْكُ أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ الا ان احسن الكلام وابلغ نظام كلام الله الملك القادر العزيز العليم يقول الله سبحانه وتعالى في احسن الكلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم In nëke hamidën me gjidë Besimtar të ndëruar Tërgohet një nxarje E cila bartë një mesaj Mesajje arë se pun të mira Besimtari nuk duhet me i ba si papagalli Por duhet me i ba me bindje Duhet me i ba me bindje Nxarje arë si ma posht Disa nxans I kishin blej hojgjës e tyne një papagalli Disa nxanës I kishin ble hojës së tyne një papagall. Dhe hoja e ushqente për çdo ditë papagallin dhe ia mëson papagallit meran më shahadet. Me than la ilaha illa allah. Papagalli për çdo ditë mes drejt në darkë thotë la ilaha illa allah, la ilaha illa allah, la ilaha illa allah. Një ditë për ditë vin zanzi te hoja e tyne dhe e gjejnë hojën të mërzitur, të trishtum, të marrur. I thoi në që kej mërhoj Që Qet, të shëtë thënë? I thëtë lenin, thëtë mlenin rëhatë si jam shumit razumë Që kej nuk këthejt e gjevapë Duk e para thërotu E shofin ka fazin e papagallit Me derë të hapun Puplat e papagallit në përtela Disa pupla papagallit tjera në top I thoi në aaa Kë ka mërzit hojja Seja pas ka hangër minëca papagallin Poja blejmë një papagallëtri E zilin punen I thoi në hojj Në ase e mërzit se mitësa ta ka hangër papagallin Kullaj Ta blejmë një papagalltri Ja, ja Nuk jam mërzit se mitësa ka hangër papagallin Pa pëse atë hera Në të rega pëse i trishtu ka qëmë Pur erdi mitësa me e kafshu papagallin Papagalli ucë në ru dhe u shkapet në për kafaz Mica arriti me akput krytin Dhe papagalli nuk tha la ilaha illallah Nëse vjen nesur meliqui Allahut më me marr shpirtin mua, a kam më ditë më thajn la ilaha illa Allah. Elo ismi Allahu subhanahu wa taala. Jo vetëm më e ditë, jo vetëm më e thën, por më e praktiku dhe më e vërtetuë me, me bindjen tonë dhe me punën tona fjala la ilaha illa Allah.